den ser ju helt annorlunda ut när början på 1900-talet och så vidare när SNF började och allihopa, Det var ju en högerrörelse med klara nationalistiska anspråk. Att man skulle bevara den svenska naturen och, och, och de engagerade människorna de kom från höger. Miljörörelsen var en från början fascistisk tanke. I Slowfoodens hemland Italien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 Har ni avstånd från anarkismen? Eller är ni fortfarande ett anarkistiskt parti? Alltså, alltså, det blir, låter ju lite lyrigt att säga att prata om ett, <coughs> ett parti som är anarkistiskt. Eh, men det finns, finns rätter fra, från anarkismen, precis som det finns från, från eh, liberalism och så för den delen också. Just den här visionen om att människor skulle kunna, kunna vara med och påverka sina beslut. Men jag vet inte om vi skulle säga att vi har varit ett anarkistiskt parti och svängt, utan det är väl eh, ideal som oj, oh, <coughs> ursäkta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 den oerhört utsatta situationen kan få lite högre lycka som grundläggande sak som du kunna känna trygghet för sitt liv. Eh, skulle det innebära no något neg alltså lite negativt för mig så tycker jag att det är högst rimligt. Vi frågar hur mycket Helena Leander personligen är beredd att sänka sin standard och sin lön i riksdagen på 55 000 kronor. Jag tror att det är riksdagslön, den är ju så absurt här.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 Det handlar om sexuell övergrepp om kvinnor och oavsett vilka som begår dem. Jag tycker att din frågeställning är frågeställningar. Jag hoppas att jag har kunnat förklara det och kommer inte längre nu. Så då är jag ledsen: då gör hon inte det. Då är vi på lurar nu och matkar jag ska i alla fall talat om vad den här intervjen kommer att hända. Så Tack så Okej, mycket. Men... Hej då. Ja.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 som utkrävs med våld eller makt det vill säga att människor tar lagen i egna händer. Är det Är alltså en naturlig följd av ideologin anarkism när Miljöpartiet slåss på interna möten. Justin som skickade ett brinset eftersom det kommer tas upp personer, personer som ska, man ska diskutera personer då, då är det inte lämpligt vi ska vara upp. Jag frågar. Men bed dina för mig. Försvinnande få journalister har ställt obekväma frågor. Detta klipp med Miljöpartiets nuvarande gruppledare i Vingåker, Pernilla Hagberg, är ett exempel på en film som knappt delats av en enda journalist och har därför sett av relativt få människor på Youtube. Och sen så finns ju teorier om den här planet X som vi inte vet om den finns och existerar som...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 Du har lyssnat på Granskning Sverige med mig Maria Johansson.